Slavosovia 91. Pentru împlinirea poruncii a șaptea. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă îngeri tare ne-ai dat și din păcatul desfrânării și al călcării poruncii să nu fi desfrânat ne-ai salvat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin grija și iubirea ta pomul neamului nostru, cu rod bogat și curat, te-a bucurat. De aceea, de judecata fiului tău, l-ai scăpat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bunle părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din străbun vrednici, rădăcina, tulpina și ramurile neamului nostru le-a șezat, iar de uscăciunile, aduse de păcatul desfăinării, l-ai curățat. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al Vieții, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, creanga de aur a neamului nostru, din pomul vieții, ai curățat și de la ea, rod de temuie și smirnă, prin rugăciuni ai luat. Aleluia, a Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă celor ce rod de iubire ți-au dat, rugăciunea le-ai ascultat și până într miile ram de neam i a iertat. Aleluia, a Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă via neamului nostru, Atacată de mucegaiul de sânări ai curățat și de aceea a adus rod în belșugat. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin post și rugăciune. Poruncile tale le-am lucrat și prin îndelunga răbdare, Muntele neamului nostru, ca pe o cruce, smeriți piatră cu piatră, l-am cărat. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pământul trupului nostru, cu adevărul tău ne-l-ai curățat și ucenici ai slavei tale și ai Domnului Iisus Hristos să fim binecuvântat. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mântuirea fraților noștri ai lucrat și gândul tău minunat în ucenice ai fiului tău ne-a schimbat. Aleluia, slavă ție e Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă demonii cu care Patima ne-a ispitit și încercat, pe ei i -ai legat și biruința ta am câștigat.